klien yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dimulakan pengajian tauhid dengan kitab akidah Najin muka surat 2 baris yang ke-10 daripada atas dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasahani yang mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita di dunia ini dan memberikan belas kesetiaannya demi air arafah jangan dilepaskan ini kita daripada seksanya dan dihidurkan bolehnya masuk ke dalam surganya mudah-mudahan insyaallah Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian keluarganya para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang mengikut mereka itu bagi kebaikan Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi, yang mudah-mudahan, kita juga berdaya untuk mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal-amal yang soleh, dan apa juga yang diridau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli. Wa asallimun ala asrafil muslimin. Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam shafiy muslimin. Dan aku mengucap salawat. Pengarang kitab ini bersalawat ke atas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengucap salam. Pengarang kitab ini juga mengucapkan salam patan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas yang terlebih mulia daripada segala rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang terlebih mulia. Nah, dibandingkan semua rasul-rasul itu mulia belaka. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud semuanya mulia. Tetapi Nabi Muhammadlah rasul yang paling mulia sekali. Maka tidak diragukanlah kalau kita boleh mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang termulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mengaji yang kita belajar ini. nak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi Quraisy. Hari ini kita tengok berjaya mengikut Yahudi. Balik tak berjaya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad itu kan Penghulu kami Nabi, yaitu Penghulu kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terlebih mulia di kalangan para Rasul itu ialah Penghulu kita semualah Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mensapaat dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberikan sapaat, memberikan pertolongan. Bagi segala orang yang berdosa Pada hari kiamat Jadi pada hari kiamat besok Yang boleh menolong kita Hanyalah Nabi Muhammad SAW Maka sebab itu Untuk dapat pertolongan Nabi Sebab kita ini memang orang yang layak Orang yang perlu kepada pertolongan Nabi Kenapa? Kita adalah orang-orang yang berdosa Daripada sejak umur balik sampailah hari ini sampailah kita dimatikan oleh Allah nampak yang kita itu tak mau berhenti buat dosa. Malihialillah. Tak tahulah apa sebabnya kita buat dosa tak mau berhenti ni. Ada kemungkinan bahawa kita tidak yakin dengan janji jahat daripada Allah iaitu janjian-janjian seksual daripada Allah kita tidak yakin. Membuatkan kita tidak mau bertobat daripada dosa dan nasihat, tambah lagi pokok lagi kumpul lagi buat lagi. Walaupun kita sudah bertemu kepada ma'al hijrah Ma'al hijrah, ma'al hijrah itu maknanya Umur kita sudah berpindah Daripada panjang kepada ting Kepada tinggi, sebenarnya umur kita bukan mungkin panjang, mungkin tinggi Tak lama lagi matilah nih Berpindahlah kita daripada hidup kepada mati Berpindahlah kita daripada dunia kepada alam darjah jadi kita masih cuai juga, lalai juga Tidak sadar akan diri bahwa kita itu akan berpindah Sehingga kita tidak mau berpindah Daripada jahil kepada berilmu Karena jahil itu membuatkan kita rugi Itu yang kita sekarang Tidak boleh nak ikut Islam Sebab kita jahil dengan Islam Atau musliminan-muslimin Dan kita jahil untuk bertawak Tidaklah berpindah daripada jahil kepada berilmu Dengan berilmu itu nanti boleh bertaubat. Kalau ada ilmu nanti boleh berhijrah Daripada dosa kepada bertaubat. Buat dosa, buat dosa, buat dosa Akhirnya boleh berhenti daripada buat dosa Berhenti daripada buat dosa itulah dinamakan taub Namakan taubat Sekarang kita nak taubat pun tak boleh Asal jahil Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semualah Janganlah jahil berterusan Jangan jahil berpanjangan Dengan meninggalkan belajar Dengan meninggalkan mengaji Banyak orang Sudah meninggalkan belajar Meninggalkan mengaji Sampai Nak bertobah pun tak tak Tak tahu Jadi Nabi Muhammad SAW itu Akan diizinkan oleh Allah Pada hari kiamat besok Memberikan sapa'ah Kepada orang-orang yang berdosa Orang yang tak berdosa tak perlu sapaan Dia tak berdosa Jadi mutan kita ni adalah perlu untuk dapat sapaan Nabi Supaya terdorong Kita semua ni ya? Boleh bertaubat daripada dosa dan maksiat Boleh mengikut suruh Rasul Boleh menjauh tegak Rasul Dan seterusnya Maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi dan memberi salam kepada Nabi sebagaimana pengarang kitab ini dia mengarang kitab Atiqaatul Najim ini dengan membaca sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang alim, orang soleh, orang taqwa, wali Allah mereka banyak bersholawat kepada Nabi. Allah berperman di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Wasallimu tasliman Ya tiap di jumaat Kita dengar Pak Hatib dengan pegang tongkat Dia menyerukan Kepada kita semua yang hadir semayang jumaat pada ketika itu bahwasanya Allah dan para malaikat Bersalawat dan memberi salam kepada Nabi Ini menerangkan Allah dan para malaikat sangat sayang kepada Nabi Kerana Nabi adalah orang yang sangat-sangat mengimani kepada Allah SWT Orang yang sangat tuat kepada Allah SWT Sehingga Allah memberi salawat kepada Nabi Malaikat memberi salawat kepada Nabi Betapa pula kita semua umat ini Lebih-lebih lagilah banyak membaca salawat Baik itu Allah Ta'ala Menyuruh kita Hei Orang-orang yang beriman Orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasul hendaklah kamu Membaca salawat dan salam Banyak-banyak Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang Pak Hatib sendiri pun lupa Dia asyik seru orang je Bersalawatlah kamu Beri salamlah kamu Kepada Nabi Banyak-banyak Untuk -banyak. dia pun tak salawat banyak Turun daripada membal kita tanya Pak Hatib Hari ini berapa ribu bersalawat kepada Nabi Hehehe Ambil pokok tu balun kepala Pak Hatib tu elohnya Mengajak orang dia sendiri tak buat Waliyahzubillah Ha itulah banyak orang menyeru orang Tetapi dia sendiri pun tak buat Takulun amala tafalun Berkata mereka itu atas barang yang mereka tidak bu Tidak buat kamu ramakatan kata Allah dosa besar takulu nama Allah tak alun dosa besar kamu cakap tadi kamu tidak buat jadi muslimin dan muslimat ajablah untuk memperbanyakkan solawat atas Nabi saw. Paling kurang tiap-tiap hari itu 20 kali itu paling kurang lepas subuh sepuluh kali, lepas asar sepuluh kali, yang eloknya, hari semalam dua ratus kali, pagi seratus, petang seratus. Kalau ikut Imam Al Ghazali pada tiap-tiap malam Selasa, saya enggaklah siangnya, enggaklah dihabiskan seribu kali dengan solawat yang berbunyi, walaupun solawat tu banyak, tapi mengikut Imam Al Ghazali yang terlebih abdal ialah salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tiap-tiap hari selasa sampailah kepada siangnya, hendaklah Dibaca seribu kali Di antara kelebihannya Siapa yang membaca salawat yang tersebut Sekali Maka Allah ampun dosa satu tahun Kalau baca seribu kali Maka Allah ampun dosa kita seribu tahun Kita ni banyak dosa Banyak salah Banyak maksiat Ikut Nabi Adam Dia buat salah sekali tu Dia menangis dua ratus tahun dia sujud kepada Allah Malu tak berani angkat kepala Tak berani angkat muka dengan Allah Ta'ala 300 tahun Kita sudah buat dosa 200 tahun Tak pernah menangis pun Ketawa lagi, suka lagi, gembira lagi Nak tambah lagi ada, nak tokoh lagi ada Mala'iyyazubillah Begitulah Tidak takutnya kita kepada Allah Nak dibandingkan Takutnya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala sekali buat dosa sudah menangis 200 tahun sekali buat dosa telah sujud kepada Allah 300 tahun. Jadi nak jadi hamba Allah yang boleh takut kepada Allah macam nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah, maka hendaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi itu orang yang paling takut kepada Allah. Pernah istrinya menyandarkan Kedada Nabi Syedatuna Aisyah Maka Syedatuna Aisyah mendengar degup jantung Nabi itu Sebagaimana air yang digerang oleh api Kedubu kedebak, kedubu kedebak, kedubu kedebak Apa yang kamu takutkan lagi Ya Rasulullah Kamu adalah orang yang pertama Masuk dalam surga Apa jawab dia? Aku takut Allah Aku takut Allah Aku takut Allah Diulang-ulangnya aku takut Allah Aku takut Allah aku takut, aku takut Allah Padahal dia sudah dijamin Masuk surga Yang pertama Sebelum orang lain masuk Kita yang tak ada jaminan apa-apa Surga ke neraka ke Tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaikin al Sebab itu kita kumpul dosa juga Kumpul maksiat juga Jadi ambil tabaruk Ambil berkat Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah juga menjadi orang-orang yang boleh bertaubat daripada dosa dan maksiat. Boleh menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah, maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita sudah belajar sudah mengaji bahawa Nabi akan memberi sapaan kepada orang-orang yang berdosa, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dapat sapaan Nabi. Orang lain tak boleh bagi sapaan. Orang lain tak boleh. Bapa tak boleh, emak tak boleh Anak tak boleh Kalau ada anak ulama' ada harapan Ada anak yang jadi ulama' Kadang nak, nak cari ulama' pun dah tak ada Yang kebanyakan ulah dalam semak Asyik nak patut orang, nak gigit orang aja. Dan kita pun tidak boleh tidak untuk dapat ulama' Anak yang hafal Quran ada kemungkinan boleh memberi syafaat kepada keluarga dia Jadi yang dibenarkan, yang diizinkan oleh Allah Pertama-tama untuk memberi syafaat kepada umat manusia Ialah Nabi Muhammad SAW Dengan kita memperbanyak syalawat kepadanya Maka kita dipilih oleh ini Kamu dulu pemurah dengan aku Maksudnya banyak bersalawat kepada aku Maka hari ini giliran aku untuk memberikan taatku sebab engkau pemurah. Hari ini giliran hati pemurah kepada kamu langsung diberi syafaat kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jang masuk neraka, tetapi oleh kerana Nabi memberi syafaat dimasukkan kita oleh Allah ke dalam surga, dalam surga. Nak masuk surga nak masuk neraka? Masuk surga, jangan pilih neraka. Jadi kalau nak masuk surga, salah satu daripada jalannya dapat syafaat Nabi Muhammad Nah dapat sabar Nabi Muhammad itu kena memudar dengan dia. Seumpama orang kitab pun dia memudar dia karang kitab, dia salawat dan salam kepada Nabi. Maka kita pun kalau nak dapat syafaat Nabi, pemudahlah dengan Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulakan pada malam yang berkat ini di samping kita menaji, kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika al-Nabihi ummi wa ala alihi wa salli wa sallim. Allahumma salli Muhammadin 'abadika wa rasulika ummi wa alihi wa sahbihi Allahumma salli Muhammadin 'abadika wa rasulika ummi wa alihi wa sahbihi Allahumma salli Muhammadin 'abadika ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي <سأزل> وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يغار+|\text{رسول كنبي ال امني و على ال اللهم صل على محمد وآلك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآلك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآلك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم kalau boleh, sebelum daripada mati ni Modal sihat ada, modal panjang umur pun masih ada lagi Hatamkan 100 ribu Allahumma salli ala muhammadin abrika wa rasulikan nabi'il ummihi wa ala alihi wa salli wa salim Biar dua tiga tahun tak apa Kerana Nabi sudah bersabda Yang maksudnya barang siapa bersolawat kepada aku seratus ribu maka Allah telah maka Allah menjadikan dinding, menjadikan kota menjadi pagar kepada orang itu daripada dibakar oleh api neraka Allah Hu Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa tak mampu lah untuk dibakar dengan api neraka dan sangat pedih, yang sangat panas itu baca lah salawat, kumul-kumul lah sebelum daripada mati ni Nyangkannya kalau kita baca daripada umur 15 tahun dulu, dah lama dah 100 ribu. Tadi kita cuai, kita lalai kita dahil. Membuatkan kita belum pun baca 100 ribu. Takut-takut ya. Kita dah mati dulu pula. Boleh? InsyaAllah. Azam. Inilah orang-orang yang beriman orang yang beriman dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup keceronokannya kebahagiaannya dengan bersalah dengan salat. Itu Nabi Muhammad sangat bahagia. Dan dalam pada kiri kanan depan belakang musuhnya terlalu ramai. Sehingga bapak saudaranya sendiri pun menjadi musuh tetapi dia boleh bahagia kerana dia mento'ati Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah kebahagiaan melalui Mendampingkan diri kepada Allah, mendampingkan diri kepada Rasul dan lain-lain lagi, insya Allah. Insya Allah belajar yang boleh mendapat keuntungan. Dulu saya belajar macam itulah. Apa juga yang saya belajar, ha, selawat ke, zikir ke, ibadah ke, apa juga yang wajib ke, yang haram ke, maka saya beramal sedapat mungkin. Ha, maka sebab itu, alhamdulillah, Sakit sebanyak saya boleh cakapkan kepada orang ramai. Sedikit sebanyak saya boleh serukan kepada orang ramai Mari lakukan Mari tinggalkan Mari rajinkan Sebab apa yang saya belajar itu saya amalkan nah, Jadi saya mengharap kepada muslimin dan muslimat Yang belajar dengan saya Supaya saya pun dapat zaham Sama-sama beramal InsyaAllah Jangan rugi lagi Banyak orang rajin belajar Rajin belajar Rajin belajar Tapi kurang ajar juga atau mengaji mengaji mengaji mengaji sudah jadi orang yang terpuji di sisi Allah sudah jadi orang terpuji pada sisi makhluk mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua InsyaAllah. insyaallah wa ba'du adapun kemudian daripada itu kemudian daripada membaca bismillah mengucapkan alhamdulillah Bersolawat dan salam kepada Nabi dalam kitab ni ya? Maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah Barulah pengarang kitab ni nak bercakap dalam kitab ni ya? Dia membahasakan dirinya fakir ilallah Orang yang fakir pada sisi Allah Dah jadi ulama, dah jadi tuan guru, dah boleh karang kitab dia merendah diri kepada Allah Dia kata fakir ilallah Inilah tujuan berilmu Tujuan belajar ini Salah satu daripadanya untuk Memfakirkan diri kepada Allah Kalau kita boleh memfakirkan diri kepada Allah Maka kita boleh Jadi hamba Allah yang tawak Tawak sekarang mana ada orang tawak Semua orang takab Takabun hmm? Merasa lebih besar daripada Allah Ta'ala Tak boleh kaya sikit dia rasa lebih kaya daripada Allah Tak boleh pandai sikit Dia rasa lebih pandai daripada Allah Tidak boleh berkuasa sikit Dia kata lebih kuasa daripada Allah Kenapa? Tidak membahasakan dirinya fakir ilah Allah Sebenarnya kita fakir Kelemahan, kekurangan Maka kitab ni memang ulama akhirat Maka sebab itu dia tidak sombong Dia tidak takabur dengan Allah Dia kata inilah hambamu yang fakir Pada sisimu sebab itu dia tak berani melawan Tak berani membantah ha, Kepada Allah Subhanahu SWT Sekarang ulama' dah berani lawan kepada Allah Orang-orang bin Iwutu dah berani Bertakabur kepada Allah Kuasa saja sikit Dia kata aku lagi kuasa daripada engkau Pandai saja sikit Aku lagi pandai daripada engkau Sampai mereka berani mengubah hukum Allah Kepada hukum yang dikita oleh manusia Manusia Malang masa semua yang kita tak percaya Allah Ta'ala bersifat ilmu Yang sah semayang Itu orang itu beriman Kepada Allah wajib bersifat ilmu Sekarang kita sudah mengaku lebih pandai Sampai kita memandai-mandai Adakah kita boleh sah semayang? Kerana dengan perbuatan itu menunjukkan bahawa kita tidak beriman kepada Allah Allah itu wajib bersifat ilmu Yang bersifat ilmu ialah ke kita Maliknya jadilah Ini ulama-ulama yang jahat uh, Ulama-ulama su. Mereka tidak nampak keburukan dia Tidak nampak kesalahan dia Tidak nampak kejahatan dia Sampai dia menafikan Allah tidak bersifat ilmu Walhiya'adubillah Sebab itu sampai hari ini Hukum Allah tak dapat dijalankan Sebab ulama'-ulama' yang ada sekarang Tidak percaya Allah Ta'ala itu maha pandai Dia percaya dirinya pandai Dia percaya pemerintah pandai Maka sebab itu dia jadi orang memandai-mandai Dah ada dah hukum tu Putus di dalam Al-Quran Diubah, sesuaikan Dengan zaman, dengan masa Dengan eklin, dengan macam-macam lah Sebab mereka terlalu pandai Tunggulah Apa seksu Allah akan turun kepada mereka Kalau tak turun di dunia Akan turun di akhirat Siapa nama dia? Pengarang kitab ni, siapa nama dia? Zainal Adidin Bin Muhammad Al-Fatoni. Ini salah satu daripada nama yang baik. Kalau nama kan anak laki-laki ambillah dengan nama ulah, nama ulama, ataupun ambillah dengan nama Allah. Ya? Tetapi kalau menggunakan nama Allah hendaklah didahului dengan abdu Abu Allah, Abu Somad. Jangan Somad aja. Semar itu nama Allah, ya. Naqli, enggaklah di, didahului dengan Abdu ataupun, ya. Diambil daripada nama para, para rasul. Tapi kalau diambil daripada nama para rasul, mulai dengan Muhammad yang sebaik-baiknya. Nah, seperti nah, disebut uh, di sini, ya. Muhammad al fatani Ghafarallah li wali walidayya walil muslimin. Telah meminta akan naskah oleh setengah saudara-saudaraku, Kawan-kawan eh? dia minta mengarangkan kitab tau, kitab tauhid. Eh? Kawan-kawan Zainal Abidin tulah meminta kepada Zainal Abidin supaya mengarang kitab tauhid telah membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka itu hal wasaan hal keadaannya ya. maknanya Allah memperkenankanlah kawan-kawan dia minta Jainul Abidin mengarangkan kitab Zahid ya. bahawa aku suratkan bagi mereka itu akan suatu kitab pada menyatakan ilmu husluddin ya Allah Ta'ala ridha kepada Jain Al-Adilin untuk mengarang kitab dalam usuluddin Usuluddin itu ilmu taqillah Padahal aku terjamahkan daripada mukaddimah Syekh Sanusi Bukan yang dia mampu tak boleh nak karang kitab Yang asal semua dapat memperjamah Apa yang pernah dikarang boleh Syekh, Sanu? Syekh Sanusi Bukan Sanusi jenis Ya. Yeah? Diseilap <SILENCIO> dengar sanusi ini Sekarang kita takhid. Itu sanusi tak betul. Ya. Yeah? Sanusi tak betul tak ada Islam. Yeah? Ya. Dengan Serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam, ya. Yeah? Sarahnya ditambah lagi beberapa perkataan di dalam keterangannya oleh Zainal Abidin dan hasiahnya dan kandungannya. Supaya nyata maksudnya daripada kalam syaitu supaya jelas, nata, terang apa yang telah dikarang oleh Syekh Sanusi dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun ya. tetapi iktimatku eh, peganganku kata General Abidin walaupun aku tidak ahli mana tidak mahir tapi peganganku kepada taufik Karimul Wahab siapa tu Karimul Wahab Allah yang maha mulia lagi maha pemberi sebab itu ya, Nak berjaya Ambil eh, Pengarang kita ni Dia kata Allah yang Karim ada Allah yang Wahab pun ah, ada Siapa dia? Allah Ta'ala lah Yang bersifat Karim Allah yang bersifat pun Allah Ta'ala Yang bersifat Wahab pun Allah Ta'ala Selalu dalam hati kita ada betul. Allah yang Karim ada Allah yang Wahab ada Allah yang Somad ah, ada InsyaAllah Dipelihara oleh Allah Kita berjalan tu pun Dalam hati kita Ada Allah yang Karim Maka Allah yang Karim Memelihara kita Terakhir kenalangan pun Kala-kala penyara kita Walaupun kereta hadis, kita rumah Tapi kita diselamatkan lagi Sebab kita eksikat Ada Allah yang karim Ada Allah yang sama Ada Allah yang kudus Ada Allah yang salam Dan lain-lain lagi ya? Tapi kita bila naik kereta Allah dah tak ada apa? Allah dah tak ada, ada. Ya. Masuk surau ni pun Allah dah tak ada, ada. Balik rumah nanti Lagilah Allah Ta'ala tak ada Yang ada tak lebih Kita kira kemalangan pun Allah Ta'ala pelihara kita Walaupun kereta habis kereta habis kita diselamatkan lagi Sebab kita efektif. ada Allah yang kering atau Ada Allah yang somat Ada Allah yang kudus Ada Allah yang salam dan lain-lain lagi ya? Tapi kita bila naik kereta Allah dah tak ada Allah dah tak ada ya. Masuk surah ni pun Allah dah tak ada bagi renas nanti Lagilah Allah tak ada Yang ada talibet Talibet Talibet Alam kata tak ada, ya, ada Talibet juga tak ada. Kita tengok talibet Itu bukan 4 tahun Udah 40 tahun Udah 40 tahun Malah tak pun keheranan Tiap-tiap malam aku tak catat Dalam suratan amalmu -amal Yang aku catat Talibet sim Talibet sim Talibet sim Talibet tahun Mayang nah, sunah, tak ada Baca Quran, tak ada Bikir, tak ada Salawat, tak ada Ada nombak tak saya cakap ni? Ha, ha. Nak sampai bila? Nak sampai 80 tahun macam tu? Kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong tiap-tiap malam Tak rugi? Ha, kenapa kita tidak dapat sikap Allah ada? Sebab itu kita tak boleh dapat menghadap Allah Kalau kita sikap Allah ada ni Kita menghadap Allah Adan, jangan cuai lagi Jangan malas lagi Jangan tertipu lagi Jangan terpedaya lagi Membuatkan yang di kehidupan kita Kosong sekosong kosongnya Rugi Saya rugi rugi Walhiwabillah Cukuplah Kerugian yang lalu Jangan rugi lagi Bagi jalan yang suap Bagi jalan yang benar eh? Allah Ta'ala akan menolong Zainal Azidin Pada jalan yang benar وَمَا تَوْفِيْكِ billahi بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Tiada beroleh taufik aku Melainkan dengan Allah Yang Ali yang tinggi Lagi Azim yang agung Tengok Berapa punya kuat pegangan Zainal Abidin Pada siapa boleh tolong aku Dalam mengarang kitab ni Yang boleh menolong aku Penyela'an Penyela'an Saya ha, itu selalu Selalu Meminta pertolongan Allah kerana Allah Ta'ala sahaja yang boleh menolong Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku Dilapangkan dada sampai boleh menyelesaikan mengarang kitab Tauhik ni Bagi demikian itu kerana bahawasanya Mukaddimah Syekh Sanusi itu Kitab yang dikarang oleh Syekh Sanusi itu Jika adalah ia kecil jirunnya sekalipun Jirunnya itu bendanya Nanti kalau kita belajar seterusnya Jirim itu Tiap-tiap benda yang mengambil lapang Kodar zatnya Namanya ji? jirim Kayu jirim Orang jirim Batu jirim Pokok jirim Setan jirim Semua jirim Tiap-tiap benda yang mengambil lapang Kodar zatnya Ialah ji? jirim Jangan bertuhankan kepada jirim ha, Jangan bertuhankan kepada yang mengambil lapang Sebab yang mengambil lapang ni Ialah Kekurangan dan kelemahan Yang kita nak jadi Tuhan Nak jadikan Tuhan Yang memberilah Yang memberilah Memberilah tang kepada jirin Jangan bertuhanan pokok Kan ada orang kata Tadik tu anak cucu tompanglah Tumpanglah Tumpang lalu. Patut-patut pokok tu lah yang tabik dengan kita ha. Ha, Kita pula bagi tabik dengan pokok tu Ya Sangat besar ilmunya ha, Dalam kitab yang dikarang oleh Sesamusi itu ilmunya besar Lagi yang mengandung Atas sekalian aku'ib Yang mengandungi sekalian Aku'ib Pegangan-pegangan orang yang beriman Serta dilebih beberapa pahwaib Banyak paedah dia Pahwaib itu paedah Dan kerana demikian adalah ia terlebih elok Daripada segala yang ditaklit Yang dikarang Pada ilmu ta'ib Walaupun banyak kitab tauhid lah tapi kitab yang dikarang oleh Syekh Sam Sudilah kitab yang terlebih elok mengikut jenar Abidin bin Muhammad Al-Ghani dan terlebih sucinya daripada hamba mana terlebih baiknya dan taklid taklid mana yang dipegang oleh hati Istimewa pula Orang yang mengarang akan dia itu Wali Allah Yang mengarang kitab tokhid yang asal Syekh Sanusi itu wali, al wali Allah Wali Allah Ini orang yang takut kepada Allah itu Wali Allah ya? Di mana Nabi-Nabi Dapat perkara yang luar biasa Nama dia Irhas Nama dia Irhas Sebab Nabi Muhammad SAW dia belum dilantik menjadi rasul Tapi sudah ada perkara luar biasa Tidak dinamakan muqtidat Sebab dia belum dilantik menjadi rasul Bila dia berjalan Dia tak ada bayang-bayang Macam kita ni berjalan ada bayang-bayang Sebab kita dila bayang eh? Nabi dilindung oleh Allah Nabi dilindung oleh Allah Saya marah hari tak kena pada dia lah Itu yang dia tak ada bayang-bayang Orang heran itu Nabi akhir Zaman Kata pendita Lahudi eh, Itu Itu adalah Rasul akhir Zaman Kerana tidak ada bayang-bayang Rupanya dia tengok ke langit Awan-awan melindungi dia nah, Itu muslimin dan muslimat ya. Apabila beliau sudah menjadi Rasul Maka Allah beri mu'jidat Tak umpamu jari-jari tangannya keluar air ditadah pada bijana maka tentera-tentera Islam yang ramai itu boleh meminum air yang keluar daripada jari-jari nadi itu nama mukjizat. maka wali-wali Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu SWT itu ya? seumpama wali Allah Sufyan As-Sawri Sufyan As-Sawri malam dia bangun semayang menangis Malam dia bangun baca Quran menangis. Malam dia bangun berzikir menangis. Kahira sahabatnya Syeikh Anurain keheranan. Apa yang kamu tangiskan lagi. Kamu wali all, wali Allah orang yang dikasihi oleh Allah sebab kamu mengasihi Allah. Apa dia kata, aku takut mati suul khatimah Itu yang aku tangiskan. Aku takut mati suul Adin. Kita takut mati kencing nak? Kencing manis. Takut mati darah tinggi? Darah tinggi ini. Kalau ia Mana ada takut mati sukul hati? Mati tidak bid'ah, mati tidak Islam mana kita takut? Rupanya wali-wali Allah ini mereka sangat takut dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah Tak boleh mengucap dua kalimah sadah Tak boleh menyebut Allah ketika mati dia Itulah yang ditangi semalam-malam -malam. Bangun semalam menangis Kita mana ada menangis malam? Mana ada keluar air mata malam-malam Yang lain keluar air ada loh. Malam Jumat lagi banyak keluar air, ya. Tapi air mata tak pernah keluar. Tak pernah keluar kerana apa? Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'ali yadillah. Tu'ali yadillah. Kalau perkara yang luar biasa itu berlaku kepada manusia yang bukan rasul, bukan nabi, nama dia karamah. Ia itu berlaku pada para wa para wali. Kita pun boleh dapat karamah tu Kalau kita takut kepada Allah Kita ni tak boleh dapat sebab tidak takut kepada Allah Takut kepada sesama makhluk Allah Dengan hantu takut Dengan pokok besar takut Dengan orang besar pun tak takut Dengan orang tu besar sikit Namun dia Allah, takut <tuh> Itu yang semua takut kepada orang besar Hadi takut orang besar Mukti pun takut orang besar Hakim negara itu pun takut orang ber? takut orang besar Wakil rakyat takut orang besar Ketua kampung takut orang besar Pak Imam pun takut orang besar Dah ada lagi orang takut kepada Allah yang maha besar Semua orang sudah takut kepada orang besar Sebab itu Islam tak boleh ditegakkan, tak dilaksanakan Jadi apa pun sekarang ni takut orang besar Jadi pulih, lagi takut kepada orang besar jadi SD Lebih kuat takutnya kepada orang besar Rupanya mereka tak sampai Kepada yang eh fikrat Allah maha besar Yang maha besar itulah Yang mencipta kita semua Mana yang dicipta Tidak besar nah, Tapi hari ini kita letakkan Yang mencipta tak besar Yang dikipta Besar Waliyah tu jelah kita tak perasan yang kita bertuhankan menteri besar Bertuhankan wakil rakyat Bertuhankan pupuk besar Bertuhankan jin besar Bertuhankan kepada perdana menteri Tak perasan Mulut aja kata Bertuhankan kepada Allah Tetapi dari sudut patuh to'at Kita patuh kepada orang To'at kepada orang Tak patuh tak to'at kepada Allah Kepada Allah Tentu Allah. Ha cuba panggil orang besar kat surah ni nak tengok punya ramai nanti. nak tengok punya ramai orang datang panggil orang besar Akhir rakyat ke ataupun menteri besar ke panggil surah ni atas tujuan untuk bantuan supaya surah kita ni dapat sebiti seketul tak ada ha, di rumah orang macam ni. kalau tak datang JKK kalau tak datanglah JKK sepak muka saya kalau tak datang ketua kampung Sepak muka saya Kalau tak datang ketua polis Bukit beruntung ni Sepak muka saya tak, Kalau tak datang kodi mukti Meraihkan mereka Sepak muka saya Jadi kalau cuma yang datang tu Allah Ta'ala ah, Banyak macam ni Ini pun dah ramai Dalam pada Tak ramai yang tidur pula ramai ramai Belum ada satu jam dah Saya nak baca kitab dua jam Hmm, tinggal saya lah nanti Nanti yang tak masuk-masuk Ilmu Allah tak masuk-masuk Orang satu kampung Tak boleh sampai ilmu ni Sebab buat apa? Belajar agama? Ini ilmu Allah Belajar apa dapat? Mengaji agama apa dapat? Baik belajar Yahudi boleh Jadi uh, Jadi itu jadi ini Masa depan cerah hidup Masa depan terja, terjamin Dan macam-macam lagi Kalau tuan-tuan nak Mengesanlah Bahawa saya sudah pernah berjumpa Wali Allah Kerana diantara Alamat-alamat wali Allah itu Tubuh dia harum Tubuh dia harum ha. di antara alamatnya Sebab mereka buat kerja yang harum Tak ada macam kita ni Buat kerja bu Buat kerja busuk Yang kita tengok busuk Yang kita dengar busuk Yang kita cakap pun bu Busuk, baik tu semua busuk Kentut busuk, tayut busuk, kencing busuk Peluh pun busuk pun busuk. Orang rumah tu cium kita tu Pasal terpaksa Bukan betul-betul Dia sayang kita Sebab bau harum tak terpaksa Pasal kita dah cium dia Maka dia balas balik cium kita Sebenarnya kalau mengikut hasrat diri pun tak ada nak cium, busuk bukan main Haa Haa macam tu Kita bersalam dengan orang tu Lepas bersalam tangan kita bau harum nah, Itu wali Allah nah, Itu yang saya cerita dulu Sepanjang umur hidup saya Saya dua kali bersalam Dapat tangan bau harum Satu wali Allah di Bangladesh Dia mengajar di tepi laut Buka pondok di tepi laut Muridnya ada tujuh ribu Saya bersalam dengan dia Lepas salam tangan saya bau harum Dua hari tak hilang kalau pakai minyak ni tak sampai dua hari Satu lagi datuk saya sendiri Mas Romli, Dah meninggal dunia dah Umur dia 120 tahun Dia meninggal di umur 120 tahun Nama dia Mas Romli. Itu bukan saya saja uh, Mengesan harum tangannya Guru saya sendiri pun Guru yang pernah mengajar saya Dia bersalam dengan datuk saya dia kata, Datuk kamu wali Allah Kenapa pula tuan guru kata wali Allah Tubuh dia dihar Betul? Semua orang yang bersalam dengan dia Mesti peluk punyalah Mesti cium kepala, cium tubuh Sebab tubuh dia dihar Kita dekat macam ni dah bau baru Kita dekat macam ni dah bau peluh Betul lah Bau tak peluh, bau kan? Nanti yang abang nak jauh-jauh pasal bau peluh Munasabah Sebab saya pun buat kerja busuk Cakap-cakap busuk, dengar-dengar busuk, lihat-lihat busuk, ya. Bantu kita nak bawa lihat wangi ini, wangi ni macam payah nak buka. Nanti bawa balik tengok temo busuk, temo besen tu mau, mauila nurhaliza lah, sdbing lah, ya. Ada ha. itu ha, dah, dah, dah meninggal lah ini ada. Ya? Bende busuk semua, ya. Maka sebab itu serba busuk lah kita, tak ada yang harum, tak ada yang wangi ya. Dengan tiada sah nah, Syah Sanusi itu menjadi wali Allah Tak ada sah, tidak diragui Semua orang percaya bahawa Syah Sanusi itu memang wali Allah Memang orang yang takut kepada Allah Dan namanya Muhammad anak Yusuf As sanusi Al-Husni Nama bangsa dia Itu bangsa Syah Sanusi tadi itu Al-Husni yang dinamakan dia Umul Barahin kitab yang asal yang dikarang oleh Syekh Sanusi nama dia Umul Barahin kemudian diterjemah oleh Zainal Abidin Muhammad bin Muhammad Al Fatoni dengan nama Hakida Tunajir. Artinya Umul Barahin itu segala dalil yang mengandung ibu segala dalil yang mengandung atas kalian akwaib. Pilihan pegangan hati ya, Terkandung di dalam kitab Umul Baruhim Telah ridah Allah Ta'ala akan mu'alibnya Allah Ta'ala telah dengan Syekh Sanusi itu Dan dijadikan surga itu akan tempatnya Tempat ketetapannya amin Ini doa pengarang kitab kepada Syekh Sanusi Dia pun ulama' mendoakan kepada ulama' Semoga Syekh Sanusi dimasukkan surga oleh Allah Dan aku namakan terjamahku ini dengan Akhidatul Najin Ti Usulib din. Artinya, ektikot segala orang yang kelepasan daripada sesat. InsyaAllah kita belajar ilmu Tauhid dengan kitab Akhidatul Najin ini terlepas daripada sesat. Sekarang kita dah sesat ni, semua kita tak nampak yang kita dah sesat. Nak bagi Mekah pula menghalil ke England. Tersat kan? Ah, nampak sangat tersat Tapi orang tak nampak Apa-apa juga Hukum kapi daripada England yang, <coughs> yang diambil Itu yang merdeka 60 tahun Cuma merdeka Merdeka Merdeka Tetapi masih dibelenggu oleh sistem kapi Sistem kapi Dan binah Terlepas daripada sesat, terlepas daripada bid'ah Bid'ah ini mengada-ngadakan barang yang tak ada diperlaku, diber, diperbuat oleh Nabi dan para sahabat Itu nama bid'ah Satu contoh, Musabah Kor Zaman Nabi, zaman para sahabat tak ada, Musabah Kor itu tak ada Zaman sekarang ni, pula diadakan Musabah Qo. Dia kata tujuannya baik Tujuannya baik itu kalau perbuatannya baik Orang perempuan terjerit-jerit, terlulung-lulung, terpekik-pekik baca Quran ni halayak ramai. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? boleh. Tak boleh. Ha. Tapi bila musabah kau, ustazah pula yang terpekik-pekik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu tanda ustazah masuk neraka lah pun. Kerana? Auratnya didedakkan kepada halayak ramai. Kalau bolehlah orang perempuan baca Quran ni halayak ramai, tentu dia boleh jadi tukang azan, betul tak? Ha, kalau orang perempuan jadi tukang azan Merangkak penduduk sini ke masjid, kesera, Terutama jawatan kuasa Lumpuh pun datang juga Katakanlah kita imam jemputannya Sarifah Aini ha, Yang tua tu pun merangkak juga Budak-budak muda dah tentu dah. Tapi tak boleh Tak boleh, tak boleh. Ha, Macam tu ha? <tuh> Sebab itu nak diserapkan juga Penyanyi-penyanyi ni supaya jadi tukang azan Nak menarik orang semua? Orang semua ya? tahun baru-baru ni kita dengar di Kelantan Panggil mawi azan Sekali tu ajalah Lepas tu dengar nyanyi lah Memang bukan bahagiannya Bahagian penyanyi tu benar Penyanyi Jurus azan Memang sekali tu ajalah azan Dia pun tak minat nak azan Ada Ada pula panggil mawi azan Ya? Astagfirullahaladzim Di Kelantan berlaku baru-baru ni ya, Mawi ajan Penyanyi-penyanyi ni tukang ajan setan Sebab itu kalau dia ajan Setan kampung semua dah Datang Kalau penyanyilah yang ajan Satu kampung semua dah Datang Kalau tukang ajan Allah yang ajan Ya man tak mau datang dua orang, empat orang, enam orang. Itu pun orang orang tua. Orang orang muda mana datang? Mana ada orang muda? Ni pasal dah tua baru datang tu. Sura. Surah. Dah tak lalu nak merayau, barulah datang surah. Datang masjid, Dulu muda-muda mana? Ada ni semua. Tak ada. Ha, merayau sana, merayau sini, nak nak jalan ni barulah ada kat mesti tu. Jadilah daripada tak ada langsung. Daripada tak ada langsung tengah orang tu. Alang kepala yang bodoh Dia bodoh sampai mati <tuh> <tuh> tak mau ngaji lah Sampai pengin pun <tuh> mau ngaji Tak lah. ya, heran lah kalau surah tak ada orang masjid tak ada orang ya. Maka sekarang aku masuk Pada yang dimaksud Bi'aunil Malikil Ma'bud Dengan pertolongan Malikil Ma'bud Al-Allah Raja yang disembah Raja yang disembah Jadi Raja yang disembah itu Allah Maka aku kata Dan dengan Allah juga beralih taufik Kata Syekh Sanusi Ini Syekh Sanusi cakap dalam Umul Barahim Bismillahirrahmanirrahim Memulai ia akan mukadimahnya Pendahuluan mengarang kitab ni Dengan Bismillah kerana Kenapa dia mulakan dengan Bismillah Tak mulakan dengan yang lain Kerana mengikut ia dengan Quran Yang amat mulia Syeikh sanusi Memulakan dengan Bismillah itu Kerana mengikut Al-Quran Begitulah percayanya saya sanusi Dengan Al-Quranul Karim Sehingga dia mengarang kita pun Dimulai dengan Bismillah Sekarang Quran Minah Danah dibakar oleh Remaja-remaja Amreh Amerika dalam surah Abah menceritakan Al Quran ni akan dibakar, akan dibakar oleh remaja-remaja Amerika sebab Al Quranlah mendorongkan umat Islam jadi penggal, penggalas dalam surah. Kalau dibakar pun matut sebab umat Islam pun dah tanda, kul tanda Qur'an baca, dah tanda beramal dengan kandungannya pun, tanda melaksanakan hukumnya pun tanda. Tak hendak ha, Itu satu cabaran kepada umat Islam Kenapa orang kafir nak bakar Quran? Sebab orang Islam mudah tak hendak Ada hukum dalam Quran Bagi ambil hukum dia pula Hukum kafir itu yang kita ambil Buat melaksanakan kehidupan kita Ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenteraan Penghadiran, politik semuanya sistem Sistemkah? Sistem kafir Walhiyaadu'illah Lagi Kerana mengamalkan dengan hadis Nabi SAW Ya, kerana ikut hadis Nabi yang menyuruh membaca bismillahirrahmanirrahim sebagai mukadimah. Apa dia hadis Nabi yang menerangkan tentang bismillah itu kullu <tuh> amrin dibalil la yu bada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa afdar. Wa fi riwayatin bahwa ataq. Wa bahwa azzam. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, mana yang dilulus oleh cara dibenarkan oleh syarak yang tidak dimulai di dalamnya itu dengan bismillah maka yaitu abdar katanya terpotong bah ibur dan pada suatu riwayat akta pada satu riwayat azam dan makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu bahwasanya kurang berkat kalau tak dibacakan bismillah kurang ber kurang berkat macam kita belajar tadi, kalau tidak mulakan dengan bismillah, kurang berkat Makan pun macam tu, minum pun macam tu, bersetubuh pun macam tu, tu kurang berkat, tak dapat anak berkat Kebanyakan mak bapak lupa baca bismillah, ha, baca bismillah, Ada geram sangat kan, ya <tuh> Langsung nak baca bismillah pun lu, lupa, langsung anak jadi macam anak binatang lah Mana lembu nak setubuh baca bismillah, kita Jawa ni pun macam tu lah. Dah terlampau geram sampai lupa nak baca bismillah Lahir anak macam anak lembu Lebih hebat lagi Anak kita daripada anak lembu Anak lembu tak pernah kita dengar Masuk pusat serentik ada Bisa dadah ada. Haa dia anak kita macam-macam Dia isyap gam lah, ganjah lah Kolgen lah, dadah lah Macam-macam lah Itu yang dia tempat saya tu Macam-macam dia isyap gam Gam mesikal tu dia sedut-sedut punya hebat ya. anak lembu mana -an -an -an ada dengan isyad gam isyad ganjak isyad mana tu hebat lagi anak git nak git bapaknya sama maknya tak baca bismillah langsung kira geram dia je hmm. Hmm. Hmm. salah bapak beruang hmm. walaikum tak tahu ha. eh hey, tanya adik-beradik saya sendiri kamu dah ada anak lapan ada menantu empat hmm. apa doa bersetubuh Ayah mana engkau dah dekat 40 tumbayan keluar dah Doa setubuh tak tahu. Sebab itu anak-anak kita jadi anak yang kurang ajar dengan mak bapa Adalah ada doa. Allahumma jannibna wa jannibish shaitana ma razaqtana. Hartukna azriatan tayyibatan solihatan innaka samii'ud du'a. Barulah setubuh Tak sempat baca itu tu tak sempat. Astagfirullahal Muslimin dan Muslimat Banyak yang kita lalai Banyak yang kita tuai Banyak yang kita jahil Jadi kalau nak berkat Apa juga yang dilulus oleh syarat Maka ndaklah dimulai dengan bismil. bismillah Yang haram Jangan mulakan dengan bismillah Kau paham nak ambil nombor ikut tu Bismillahirrahmanirrahim Kenalah ha, Tak boleh yang maklum nak mula Bismillah tak boleh. Tak boleh rukuh dulu. Bismillah, Alhamdulillah. Abang sebab maklum. Yang boleh perkara yang harus, perkara yang wajib, perkara yang su sunat. Ah, ha, yang boleh baca Bismillah. Dan jika tamam ia pada kisi walaupun. Pada zahirnya sempurna yang kita buat itu. Yaani pada zahir tidak tamam dia pada makna. Pada sisi Allah Taala tidak sempurna. Selagi tidak dibacakan bismillah? Saya rasa cukuplah pengajian buat malam ni kita sambung pada masa ke dan insya-Allah pada malam besok kita ada mengaji surau Pro2. Oleh kerana orang Pro2 pun ada datang maka orang kini dijemput datang ke sana pada malam esok. Cuma kelebihan di sana ada jamuan. Ya, itu saja ya. Dengan nak banding di sini di sini tak ada jamuan, di sana ada jamuan. Ya, Mudah-mudahan bukanlah ada itu menarik perhatian ya. Tetapi boleh mendorongkan kita untuk pergi tanah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.